Спочатку вона лягла, між іншим думаючи, що залишиться в цьому житті, а врешті дійшла до того, що їй страшно було заснути і прокинутися не в цьому житті. І справді, ніч у ніч вона засинала і день у день прокидалася в тому самому ліжку, інколи на килимі, але ці труднощі вона ділила з Ешем, і дедалі частіше і засинала і прокидалася в ліжку». В міру того, як Моллі починала краще спати Звичайно, були ніякові моменти Нора не знала, як куди дійти, дещо лежить у домі І еж часом у цікавився, чи не сходити їй до лікаря Попервах вона уникала сексу з ним Але якось уночі це між ними сталося І після того Нору мучила совість, що вона живе брехнею Вони якийсь час лежали в темряві у тиші після злягання. Але Нора зрозуміла, що треба якось підійти до цієї теми. Прозондувати грунт. «Еше», – сказала вона. «Що? Ти віриш у паралельні всесвіти?» Вона бачила, як він усміхається. Це вже розмова на його хвилі. «Так, напевне. Я теж. Тобто це ж наука. Це ж не те, що якийсь фізик дивакуватий подумав собі. Паралельні Всесвіти, о, круто, треба придумати про них теорію. Так, погодився він, наука не довіряє тому, що звучить занадто круто. Дуже вже по-фантастичному. Учені здебільшого скептики. Точно, але фізики вірять у паралельні Всесвіти. І ось куди приводить наука, геш? Усіляка квантова механіка, теорія струн. Вони говорять, що існує множинність світів. Багато-багато всесвітів. А що б ти сказав, якби я тобі розповіла, що побувала в інших своїх життях, але, здається, обрала саме це? Я б подумав, що ти з'їхала з глузду, але все одно б тебе кохав. Отак і було. У мене було багато життів. Еш усміхнувся. Чудово. А є таке, де ти цілуєш мене знову? «Е, таке, де ти поховав мого померлого кота». Еш засміявся. «Як класно, Нор, мені дуже з тобою подобається те, що з тобою я завжди почуваюся нормальною людиною». Ну, зрозуміла, у житті з людьми можна говорити гранічно чесно, але люди бачать правду тільки тоді, коли вона досить близька до їхньої дійсності. Як написав Торо, Важливо не те, куди ти дивишся, а те, що бачиш. І Еш бачив лише ту Нору, яку покохав, і з якою одружився. І саме нею Нора по-своєму ставала. На канікулах, коли Моллі не ходила в садок, а Ешу у вівторок не потрібно було в лікарню, вони сіли на потяг і поїхали в Лондон у гості до нороного брата й Евана. У тих була квартира в гамерсміті. Джо мав гарний вигляд, а його чоловік був точно такий, як той, котрого Нора бачила у братовому телефоні в олімпійському житті. Джо з Еваном познайомилися на змішаних тренуваннях у місцевому спортзалі. У цьому житті Джо працював звукооператором, а Еван – доктор Еван Ленкфорд. Радіологом-консультантом у королівській лікарні Марсдена. тож їм з Ешом було про що поговорити і понарікати на лікарняне життя. Джо і Еван дуже мило поводилися з Моллі, розпитували, як там панда, а Джо приготував чудовий обід пасту з часником і брокколі. Це типу як по-аполіськи, сказав він Норі. «Намагаюся підтримувати наші традиції». Нора подумала про свого італійського діда і замислилася. Як він почувався, коли зрозумів, що лондонська цегельна компанія насправді розташована в Бетфорді? Чи дуже засмутився? А може, вирішив узяти від ситуації все? «Імовірно, десь було в дідуся таке життя» де він поїхав у Лондон, і там його в перший же день на пікаділі переїхав двоповерховий автобус. У Джо з Еваном на кухні була ціла полиця вин, і Нора помітила серед пляшок каліфорнійський шераз із виноградника Буенавіста. Мурашки побігли шкірою, коли вона побачила внизу етикетки два підписи – Алісія і Едуардо Мартінеси. Вона усміхнулася, відчуваючи, що Едуардо в цьому житті не менш щасливий. На мить вона замислилася, хто ця Алісія і яка вона. Принаймні заходи сонця там гарні. З тобою все гаразд? спитав Еш, помітивши, як Нора відсутнім поглядом задивилася на наклейку. Так, звичайно. Просто, по-моєму, це вино дуже гарне. Це мій абсолютний фаворит, відгукнувся Еван. Страшенно гарне вино. Відкоркуємо? Ну, сказала Нора, тільки якщо ви збиралися пити. Я пас, відповів Джо. Я останнім часом трохи занадто. Зараз у мене повністю безалкогольний період. Ти ж свого брата знаєш, додав Еван, цілуючи Джо в щоку. Або все, або нічого. Так і є. Еван уже тримав у руках штопор. У мене був просто звірячий день на роботі, тож якщо ніхто не складе мені компанію, то я радо виду для цілу пляшку. «Ей, я приєднаюся», – сказав Еш. «І я, звичайно», – мовила Нора, пригадавши, що коли востаннє бачилася з Джо в олімпійському житті. Той зізнався, що став алкоголіком. Молі вручили книжку з картинками, і Нора, сидячи на дивані, читала її дитині. Вечір рухався повним ходом. Говорили про новини, музику і кіно. Джо з Еваном цілком сподобався салун «Останній шанс».